فَوَاللَّهِ زَادِدَ مُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Akhwani rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semua Di sore hari ini Kita bertemu kembali Dalam rangka Tafakufid din Mempelajari Agama Allah Mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia Alaihi salatu wasalam Dan ini adalah nikmat yang besar Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Imran Ayat 18 Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi qa'imun bil qist syahidallahu annahu la ilaha illah dan Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak selain Dia dan para malaikat pun mempersaksikan hal itu dan juga orang-orang yang diberikan ilm yang tegak di atas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, tidak mengatakan di sini wa mal orang yang memiliki harta tetapi orang yang memiliki ilmu yang bersaksi atas tidak sembah hanya berhak selain Allah tabaaraka wa ta menuntut ilmu tafakkur fi din jauh lebih utama daripada menuntut dunia mencari harta oleh kerana itu para salaf para ulama sangat sederhana dalam mencari penghidupan tidak berlebihan dan lain sebagainya. Karena rezeki kita telah ditetapkan Allah Subhanahu Wataala dan rezeki itu harus dicari dengan cara yang halal. Karena kita semua tidak akan meninggal kecuali terkala rezeki yang Allah tetapkan atas kita kita ambil dan jangan berlebihan dalam mencari penghidupan dunia ini. Karena bagaimanapun seperti apapun kita miliki bagian dari kehidupan dunia ini Pertama, pertanggungjawabannya akan dibawa sampai hari kiamat Yang kedua, hartanya tidak dibawa mati Namun saya tidak mengajarkan supaya kita ini jadi orang miskin Tidak, maksud saya ini adalah Supaya kita jangan berlebihan dan melupakan kehidupan akhirat Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi akhir zaman Satu-satunya yang Orang kita ikuti secara taqlid. Yang kita ikuti secara taqlid Nabi kita yang mulia ahli suratu wa salam. Adapun selebihnya kita tidak boleh fanatik buta kepada hatta kepada sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in. Karena tidak ada yang ma'sum di muka bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Adapun sisanya tidak ada yang masuk. Maka kita mengikuti seseorang karena kebenaran yang ada pada dirinya, bukan karena e, pribadi mereka tersebut. Kebenaran yang ada pada dirinya bukan karena pribadinya. Kita telah sampai pada hadis yang ke-12 tetapi belum selesai yang berkaitan dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwahama akhafu ala ummi kullu munafikin alimil isam. Sesungguhnya yang paling aku takut di atas umatku, kata Rasulullah SAW adalah setiap munafik yang pandai bersilat lidah, yang pandai bersilat lidah, munafik yang pandai bersilat lidah, yang mampu menipu orang-orang yang lemah imannya, lemah. Salah satu yang menjawabkan iman itu lemah karena tidak mempelajari ilmu ilmu agama. Tidak tafakur fit din, tidak mengenal Allah, itu membuat lemah iman. Orang-orang seperti ini akan rontok di hadapan orang-orang yang pandai bersilat lidah. Oleh karena itu banyaknya orang, banyaknya penyimpangan di muka bumi ini, dan setiap penyimpangan ada yang pengikutnya, ya. Karena disebabkan apa? Karena lemahnya iman dan manusia tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batin. Karena semangat untuk tolak ilmi itu sangat rendah. Di samping manusia juga pada zaman sekarang ini, ya, tidak bisa membedakan mana yang ahli ilmu asli dan mana yang ahli ilmu imitasi, karena penampilan. Dan kita tidak menginginkan hal itu. Maka di awal-awal kita tadi sebutkan, maka ini bersyukurlah kita, kita terus menimba ilmu dan lain sebagainya. Sabar dalam masalah ini, ya, agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batin dari agama kita ini. Kita telah sampai pada pembahasan yang beberapa yang kita telah baca. Kemudian kalau ayub as ya, masih berkaitan dengan hadis ini. Ada saya perhatikan ini salah satu hadis yang uh, agak panjang pembahasannya dari kitab ini. Ayub as-sukti'an berkata, maaf. Uh, Ma'lamu ma ahadan min, ha min ahlil awal la yukhasiim bil mutasyabih bil mutasyabih Aku tidak mengetahui seorang pun dari ahli bid'ah melainkan mereka pasti berdebat dan menggunakan mutasyabih dari Al-Qur'an ayat-ayat yang mutasyabih itu dipakainya bukan karena dia mengimaninya atau hanya sebagai alat saja untuk membantah orang yang dia debat Dicarinya ayat-ayat yang mutasyabiha yang memiliki multi tafsir bukan yang tegas ya yang memiliki makna yang bisa diselewengkan ke arah mana yang dia kehendaki oleh karena itu rata-rata ahli bidah mencari ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang dia inginkan khawarij berdalil dengan Al-Qur'an lalu meledak bom sana sini jemaah tabligh berdalil dengan Al-Qur'an lalu dia keluar 3 sampai 4 hari Tasawuf berdalil dengan Al-Quran. Bahasanya Tarih Kodajar di Islam. Semuanya berdalil dengan Al-Quran. Tetapi itu adalah apa? Mutesyabihah. Dan tidak mengembalikan tafsirnya kepada tafsir salaf. Padahal apa susah? Oleh karena itu, jarang sekali kita melihat di tangan mereka itu ada kitab tafsir Ibnu Katsir. Jarang kali kita melihat di tangan mereka tafsir Ibnu Jarir At-Tabari tidak usahlah tafsir-tafsir zaman sekarang ya. Kita kembalikan kepada tafsir salam. Tidak ada. Kenapa? Karena tafsir itu membatalkan pemahaman mereka. Kita tidak. Kita lihat bagaimana tafsirnya ayat ini. Begitu dia. Karena kita tidak beramal, kecuali kalau kita temukan sebuah dalil. lalu dikeluarkan hukum dari situ dengan cara yang benar. Yang menuntut suatu amalan, baru kita beramal. Ya. Bukan kita beramal dulu atau berkeyakinan dulu, lalu kita mencari dalil-dalil yang pas terhadap keyakinan atau amalan tersebut. Akhirnya nggak pas pun dipas-paskan. Wallahi hmm. samiha hadis. Hadis ini kan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, lalu penulis ini mengatakan Wallahi samiha hadis. Warawahu al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa al Khaliyfa al al Mulhim. Dan yang mendengar hadis ini. Dan meriwayatkannya dari Nabi Alaihi SAW. Oleh karena itu, bagaimana kita mengetahui ajaran agama ini kecuali melalui perantara para sahabat. Makanya begitu banyak orang-orang dari musuh-musuh Islam yang pertama kali mau dihancurkannya itu adalah sahabat. Kalau sahabat itu sudah tidak dipercaya, maka agama ini tidak akan bisa kita ketahui dengan baik dan benar. Yang menyampaikannya siapa? Khalifah al-Rasyi al-Mulhim. Yang diberikan ilham. Syahibul Basiraan Nafidah, pemilik pandangan yang tajam, wajah al-thaqibah dan pemahaman yang dalam. Umar bin Al Khattab radhiyallahu anh, fakatna al-hadz waafiran min ilmin min ilmin buah. Sungguh Umar telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari ilmu kenabian, kerana terkadang harus datangkan ya Rasulullah itu ya. Saya bersama Abu Bakar dan Umar. Saya bersama Abu Bakar dahulu dan seterusnya. Begitu. Abu Bakar dan Umar senantiasa bersama Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Dan orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjadi penggantinya setelahnya. Wafar bilhamin hati umat dan menyendiri dengan ilham dari umat ini. Ilham yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejernihan hati. Diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang, Apa yang ditetapkan oleh Umar, Turun wahyu karenanya. Arafal khaira fanammah. Beliau mengetahui kebenaran, kebaikan. Lalu dia kembangkan. Wa arafa syarf afnah. Lalu dia mengetahui juga kejelekan dan dia hancurkan ya. Wa aqfana fitnah dan dia padamkan api fitnah qabla an tastafilla. Dia padamkan api fitnah itu sebelum api itu membakar. Atau merusak maksudnya. Wa asqato janinaha qabla an yulad fayas'a. Dia gugurkan janin atau bakal cikal bakal fitnah tersebut sebelum dilahirkan. Dan kemudian merangkak. atau tersebar. Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, wakadaraf al-Muksidina haddamin min min simahu, wabidayatim fahidah fahadirahum wathzar minhum. Umar telah mengetahui orang-orang yang merusak dari ciri-cirinya, ya, dan dari permulaannya. Lalu dia mewanti-wantinya dan memperingatkan orang-orang seperti itu. Wakat wara'anhu radhiyallahu anhu kaul salah satu yahdimna adzim telah datang suatu perkataan dari Umar bin Khattab tiga perkara yang akan menghancurkan agama Zillatul alam zallatul alim ketergelinciran seorang alim ya wajibahulumunafik bil Quran dan berdebatnya orang munafik dengan Al Quran munafik di sini bukan munafik al amali tetapi munafik al itiqadi yang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran ya wa immatu mudallilun dan wa immah yang menyesatkan. فالاول zillatul alim, ketergelinciran seorang alim. Fa qad qila zillatul alim zillatul alam. Telah dikatakan ketergelinciran alim tersebut menjawab tergelincirnya dunia. Ya, itu yang pertama, kekeliruan. Oleh kerana itu kita tidak boleh berdalil dengan perselisihan para ulama dalam suatu masalah. Karena perselisihan para ulama' Tidak pernah jadi hujah dalam Islam Ya, ingat ini Kita tidak boleh, ini kan masalah khilafiyat Karena khilafiah bukan dalil dalam Islam Dalil adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' Dan kias yang sahih Sehingga kita tidak boleh berdalil bahwa ini masalah khilafiyat, yang mana saja boleh Tidak Atau kita mencari ya Pendapat-pendapat Ulama' Yang ringan Atau yang menyelisihi dalil karena ijtihad Bedanya para ulama' kalau berisytihad keliru dapat pahala Tetapi kekeliruannya tidak boleh diikuti Dan kita tidak boleh beralasan bahawasanya Dia lebih alim dari anda Dan ini pendapat dia Kalau menyelisihi sunnah atau Al-Quran Atau kekeliruan dalam masalah ijtihad Maka kita tidak boleh mengikutinya Sebagaimana di awal saya sebutkan tadi Kita tidak boleh taklid kecuali kepada Rasulullah SAW Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka ketergelinciran seorang alim, lalu kita ikuti ketergelinciran itu, maka dunia ini akan kacau. Setiap pendapat pasti ada kekeliruannya. Terus setiap orang mengeluarkan pendapat, enggak mungkin semua yang muncul dari seseorang semuanya benar. Itu enggak akan mungkin. Maka kita harus tinggalkan sifat fanatik itu. Terlebih-lebihlah dalam masalah dakwah, karena kita tidak menyeru kepada pribadi tertentu, tetapi kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita tidak ada Salab tidak pernah mengajarkan Kalian harus panatik dan lain sebagainya, tidak Kekeliruan diantara asa hati jadat Tidak boleh kita ikuti, biasa Dan kita tidak mengajarkan hal itu Kepada siapa saja pun yang mendengar Kajian-kajian ilmiah Yang kedua Ini maksudnya adalah Jidal munafi bil qur'an berdebatnya seorang munafik dengan Al-Qur'an ya ka mutafalsi wal mutakallimin seperti orang-orang ahli filsafat dan ahli kalam alladziina yujadiluna bi quran wa fil haqiqi munsalakhuna min ayatil yang di mana mereka itu berhujjah atau berdebat dengan Al-Qur'an ayat-ayat yang mutasyabihah, padahal mereka itu sebenarnya adalah telah diadikuliti dari ayat-ayat Al-Qur'an mereka sebetulnya dikuliti oleh Ayat-ayat Al-Quran Mereka hanya mengambil yang mutasabiha Ayat-ayat Di antara al-mutasabiha di dalam Al-Quran Adalah ayat-ayat sifat Ya Ayat-ayat sifat Sehingga di sini Banyak orang ke keliru dalam masalah ini Kalau tidak mengikuti metode salaf dalam memahami Ayat-ayat sifat Ayat sifat harus dikembalikan kepada yang muhkam Ayat yang muhkam dalam masalah ini adalah Laisa kamisli syaih wa huwa sani'il basir Ya. Wainnam ijtihadum bihi dalam anil khas. Mereka hanya itu berwudjat dengan Al Quran itu bukan karena mengimanih dan lain sebagainya tetapi dalam rangka untuk menolak lawannya berdebat tersebut. Bukankah begini? Bukankah begitu? Menurut anda kalau ini bagaimana dan lain sebagainya? Bukankah ayat ini mengatakan seperti ini? Ya. Kalau kita mengatakan metode anda berdakwah itu keliru Didatangkannya dalil dari Al-Quran menurut tafsirnya Bukan dilihat dulu tafsir menurut para ulama salaf seperti apa Tidak, didatangkan dulu ayat tetapi menurut tafsir mereka Bukan seperti itu memahami Al-Quran La <tuh> ihtidaan <tuh> bihi wa ihtimadan alahi mereka itu berdalil dengan Al-Qur'an bukan untuk supaya mendapatkan hidayah dengannya ataupun bersandar kepada Al-Qur'an tersebut. Wa li hadza qal oleh kartu dikatakan. Jidalun a la kartu Umar mengatakan jidalun munafiq bil Qur'an. Berjidalnya, berdebatnya orang munafik dengan Al-Qur'an. Fa inna al sunnah wal ijma' tadha fa subhatahum. Karena al-sunnah dan ijma' membatalkan subhan mereka itu. Karena sunnah menafsirkan Al-Qur'an dan ijma' pemahaman Menafsirkan Al-Quran Oleh karena itu Siapa saja yang menyimpang dari tafsirnya sahabat Maka dia telah menyelisihi ijma' Karena masuk dalam katawari ijma' adalah Pemahaman sahabat terhadap ayat tersebut Terhadap Al-Quran Atau metode mereka memahami Al-Quran Itulah ijma' diantara mereka Maka kita tidak boleh menyelisihi ijma' mereka itu Yang ketiga, aimanul muddinul, para imah yang e, menyesatkan, lihat nahlul sulthoh, karena mereka memiliki kuasaan watauh, ah. ia ya, bentuk harus ditaati, ala manusia harus taat kepada mereka. Wafidnatul ma'amah dan fitnah mereka ini kerusakan yang mereka timbulkan itu lebih luas. Kita lihat contohnya tak uh, al ma'mun, tak terkena pemikiran muqtazilah, dia mewajibkan atau memerintahkan agar Keyakinan Al-Quran makhluk itu harus berlaku di seluruh wilayah kekuasaannya dan para ulama juga harus dipaksa mengikuti hal itu kalau tidak dibunuh ya sehingga para ulama ada yang pura-pura mengikutinya ada yang tidak di antaranya kan Imam Ahmad Rabbil Alaihuan Rohi tidak mau mengikuti sampai di penjara dan lain sebagainya dipaksa dan mengenai seluruh kaum muslimin bayangkan. Ya, oleh karena itu perkataan Umar ini tadkallah mengatakan para aimah, mudilul, Pemimpin ya, pemimpin-pemimpin yang sesat akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar, karena sifatnya dia memiliki kuasa untuk memaksa. Dan ini kan merusak dunia, merusak ketenangan dan lain sebagainya, merusak ketenteraman dan lain sebagainya. لذلك اولي كرتوكان Umar bin Khattab حذرا شديدا جدا على من يسأل terhadap orang yang bertanya dan berbicara yujadil, dan orang yang berdebat dengan mutasyabihat dan permasalahan permasalahan yang bidah Fa'an Sulaiman سليمان بن يسار ini adalah kisah ini. Kalau seandainya Umar muncul pada zaman sekarang, berapa orang yang kena seperti ini? Oleh kerana itu, kita jangan mengatakan keras sekali si bulan tersebut, keras sekali si bulan tersebut, keras sekali kalian ini uh, terlalu kaku dalam beragama dan lain sebagainya. Lihat Umar, lihat Umar. Fa'an Sulaiman bin Yasar, dari Sulaiman bin Yasar anna rajulan yuqal lahu sabih Seorang laki-laki yang dinamai, yang dipanggil dengan sambil Qadi mal Madinah, datang ke kota Madinah. Fajar alayas alun mutashabir Quran dan dia pun mulai bertanya tentang ayat-ayat yang mutashabir di dalam Al Quran. Ya, Farsala ilahi Umar dan Umar pun mencarinya. Wakad adalah uarjin, arjinan nakh. Dia siapkan pemukul. Ya dari korma. Artinya, kalau seandainya korma itu buahnya itu ada tangkainya yang kebatangnya, ya tangkai korma itu yang kebatangnya. Itu maksudnya urjunin, pelepah buah korma itu. Jadi alat pemukul dibuat Umar. Faqala man antah? Siapakah engkau ditanya kepada Sabiq? Kalana Abdullah, saya Abdullah, ya Abdullah Sabiq, saya Abdullah Sabiq. Fakhad Umar urjun. Mintilka arajin fadzorabahu. Lalu Umar mengambil pelepah buah kurma tadi, lalu mulai memukulinya, ya, mulai memukulnya. Lalu Sabiq mengatakan, anak Abdullah Umar, saya Abdullah ya Umar, ya, fajallahu torban hadadami arsahu. Lalu Umar pun mulai terus memukulinya sampai berdarah kepalanya, ya Amirul Muminin. Maka Sabiq ini mengatakan, wahai Amirul Muminin, kasut cukup. قَدْ ذَهْبَ الَّذِي كُنْتُ عَجِلُ فِي رَأْسِي telah hilang apa yang aku dapatkan di kepala subhat itu karena engkau pukuli, sudah hilang dia kalau zaman sekarang, ham ya, Umar dilaporkan ke Komnas ham ini zaman sekarang kan begitu, ini kita lihat dalam kisah yang lain, tak kala terjadi ini riwayat yang lain, dibawakan oleh Ibn Ubatah dan lain sehingga para ulama al-umam al-ajuri dalam kitab al-syariah ya dia langsung lihat kepalanya Engkau yang bertanya tentang mutasyabihat Karena dia mutasyabihat dikirim ke Umar Engkau yang bertanya tentang masalah mutasyabihat Iya Lalu dilihat kepalanya Ternyata dia melihat kepalanya ada rambutnya Lalu dia mengatakan Kalau seandainya aku mengatakan Kalau seandainya Kepalamu ini botak Maka aku sudah memenggal kepalamu Apa maksudnya? Karena Rasulullah telah menyampaikan tentang ciri-ciri khawarik kepalanya kota pada zaman Rasulullah dilihatnya, oh ini bukan berarti ciri yang disampaikan oleh Rasulullah, supaya jangan sembarang ditumpahkan darah kaum muslimin, hanya dicambuk Umar, dipukul Umar kepalanya, lalu dia tobat gara-gara itu, hilang subhat, setan tadi pergi berapa banyak orang yang terkena subhat yang seperti ini lihat bagaimana Umar itu menjaga agama karena dia seorang pemimpin Ya. Karena pemimpin harus memastikan syariat Islam itu berjalan Harus ada paksaan di situ Agar juga jangan merusak orang lain Karena lemah iman tersebut, subhat yang muncul Akan bisa merusak orang lain Oleh karena tadkala hadis ini didengar oleh Umar bin Khattab Kan dia praktekkan langsung Maka orang-orang yang seperti ini langsung dieksekusi diselesaikan agar jangan menyampaikan subhat ini ke orang-orang lain oleh karena itu ya pada zaman sekarang ini kan nggak memungkinkan hal ini karena kejayaan yang luar biasa apa sikap kita sikap kita adalah orang-orang yang menyampaikan subhat jangan didengar karena dia akan mendapatkan hukuman di dunia dia akan dipuji-puji sekarang diangkat-angkat orang mendatangkan subhat itu pahlawan ya dan lain sebagainya. Inilah fenomena akhir zaman seperti ini. Hmm. Kita ringkas. Wa hakadha al-amru zaman Umar. Demikianlah, karena ini sangat penting ya. Saya bolak-balik membacanya juga baru saya dapatkan hadisnya, ya, di kitab ini. Wa hakadha al-amru zaman Umar. Demikianlah peristiwa yang terjadi pada zaman Umar. Bagaimana agama ini dijaga? Lam yakh deli fitnah rasulillah kasarahu. Tidaklah fitnah, ya, muncul, ya, keluar fitnah itu, kepalanya, ya, muncul saja kecuali Umar hancurkan langsung. Bukan dibiarkan dan lain sebagainya. Atas dasar toleransi, atas dasar masalah khilafiah, tidak. Walam yurufa laha ala bu dillah mazzakah wabadda Tidaklah diangkat. Bendera, ya bendera keselatan maksudnya. Kecuali Umar pasti hancurkan, ya koyak maksudnya itu dihancurkan. Wajyusul muslimina fil ardi sayyar dan tentara pasukan kaum muslimin berlalu-lalang di muka bumi dalam rangka menjelaskan atau menyebarkan Islam yang hak. La yakif amamahu jaisun illa zin. Tidaklah berdiri di hadapan tentara kaum Muslimin tentara yang lain kecuali hendak dirontokkan oleh kerana itu Persia rontok di tangan Umar yang sampai sekarang Iran itu begitu membenci Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Karena di tangannya lah Persia raya hancur penyembah matahari sehingga tegaklah berkemandanglah ber, azan. di negeri Persia yang selamanya hanya mata yang yang, yang uh, uh, penyembah api, ya. Hmm. Waladaulah illa kusirat tidaklah juga negeri-negeri yang, yang yang tidak mengesahkan Allah yang tidak menyembah Allah melainkan akan dihancurkan. Walarayah illa sakatat tidak ada bendera peperangan ya bendera-bendera bendera musuh Islam kecuali runtuh. Washtamal amur ala hadal had illa zaman Utsman di sini mulai masalah. Demikianlah peristiwa yang seperti ini penjagaan terhadap agama ini terus berlangsung sampai pada masa Utsman. Karena mulai Utsman terjadi fitnah. Dan kita lihat asal-muasalnya Makanya kita perlu kitab ini saya pilih Supaya kita lihat bagaimana asal-muasal penyelewengan dalam Islam itu Dan siapa tokoh-tokohnya Dan kita lihat kondisi kita zaman sekarang ini Agar kita makin kokoh dan sabar di atas manhat salaf Yang dimusuhi Baik orang yang mengaku dirinya intelektual Dan orang-orang awamnya Karena tidak mengetahui gambaran Islam itu secara benar dan sikap bagaimana para sahabat Menghadapi fitnah Dan orang-orang yang ingin merusak Islam Karena kitab-kitab Islam Yang mengabarkan itu dengan hak Itu hanya di perpustakaan-perpustakaan Tidak ada yang bacanya kecuali ahli ilmu Dan majlis ilmu kosong Tapi konser luar biasa Konser musik luar biasa itu Luar biasa Ataupun ustaz yang terkenal Itulah Laris apalagi kau banyak lawak-lawaknya <Sundalkan wirthy> <karaoke> falam yu'jib hadal hala falam yu'jib hadal hal <goodbye> a'immatil kufar perkara yang seperti ini tidaklah diinginkan tidak disukai oleh pemimpin-pemimpin orang-orang kafir wal wanif orang-orang munafik min yahud wan nasara wal musyrikina wa dari kalangan yahudi nasrani <tuhota>, dan orang-orang musyrik dan selain mereka tidak menyenangi hal ini terjadi. Wa ya. ad raka'an nahum layas dati ru'an yaqifu amam mahadal madal islam al kabir belkuah dan mereka mengetahui bahasanya mereka tidak akan mampu berdiri di depan ya bentangan Islam yang begitu besar dengan kekuatan mereka itu. Fa'akhadu yohaditu nawayakidu nawayamkurun dan mereka pun mulai merencanakan melakukan makar dan tipu muslihat. Faaradu an yufsidu dinan Islam minat dahil, kamu absejo dinan Nasrani min kabel, dan mereka menginginkan untuk merusak agama Islam dari dalam, sebagaimana mereka merusak agama Nasrani sebelumnya. Dari sini kita harus lihat, oleh kerana itu kenapa para ulama itu lebih memperhatikan orang-orang di dalam Islam daripada dari luar? Karena kita semua sepakat Nasrani dan Yahudi kan musuh, hatta orang awam sendiri pun tahu itu Nasrani musuh. Tetapi orang-orang munafik yang ada dalam Islam ini yang yang berbicara atas nama Islam pasti kan ada yang membela nya. Oleh karena tatkala para ulama lebih memperhatikan bantahan terhadap ahli bidah, kan ahli bidah merusak Islam dari dalam, enggak dari luar. Dari dari dalam dirusaknya Islam. Dan ini yang diinginkan mereka ini. Kalau merusak Islam dari luar mana sanggup? Mana ada yang merangkum sanggup? Tidak kan bisa mereka usaha untuk merubah Al-Quran kan tidak bisa Merusak sunnah dijaga dengan ilmu mustalahan hadis Dan lain sebagainya Memurtadkan Islam itu kan hanya uh, dari kalangan orang-orang yang awam lemah imannya Dan mereka pun dari kalangan pendidikannya atau orang-orang tokoh agamanya yang masuk Islam ya Maka mereka merusak dari dalam Oleh karena itu membicarakan masalah bidah penyimpangan dalam Islam Bukan dalam rangka memecah umat islam Tetapi untuk menyingkap kebatilan orang-orang yang merusak islam dari dalam Kan sebagian kaum muslim yang merusak islam dari dalam dengan bidah hasanah dan bidah say'ahnya itu Tetapi kalau kita tanyakan mana kriterianya, juga mereka tidak tahu apa kriterianya Kapan dikatakan ini bidah hasanah? Kapan dikatakan ini bidah say'ah? Mana kriterianya? Apakah semua yang baik itu bidah hasanah? Menurut siapa? bukankah jumlah manusia banyak tentu ukuran baik juga beda-beda menurut siapa orang Indonesia kah? atau orang timur tengah nah ini kan merusak Islam dan itu yang diinginkan Yahudi kenapa kita berpecah belah seperti pada zaman sekarang ini karena kita, karena bidah yang ada di dalam bidah yang ada di dalam tubuh kaum muslimin baik dalam masalah i'tikad ataupun masalah ibadah hmm. Wa min huna adak al ahlun nifaq fil islam ma adakalu dari sinilah ahlun nifak memasukkan ke dalam islam apa yang mereka ingin masukkan fa innal ladzi ibtadaa adina rafidah kana zindikum yahudiyan dan orang yang pertama menciptakan agama rafidah karena rafidah syiah dengan islam antara timur dan barat oleh karena itu kita tidak hanya mengatakan rafidah tetapi agama rafidah agama syiah mana ada masjid di iran sana Salat Jumat Mana ada Salat Jumat Karena Salat Jumat Harus berada di belakang Imam yang maksum Menurut mereka Tidak ada masjid di sana Masjid Al-Sunnah mana, mana boleh Tapi sinagok Yahudi ada Begitu Karena bapaknya Kakeknya Al-Bahar al-Islam Bu'abatun al-Kufr Namun saya herannya ya, Ini kan fakta Tapi manusia tetap, tetap Tidak mau menerimanya ya. Fakta sebetulnya Ya, ini sebetulnya fakta, kenyataan. Kita kan diberikan akal oleh Allah Taala. Ta Kenapa ini uh, tidak dipikirkan? Yang ada malah saya dengar adalah perbedaan dalam Islam adalah bentuk kekayaan kata dia. Kekayaan yang perlu dijaga. Apa yang dijaga? Merusak Islam kok dijaga? Berapa banyak pejabat kita ini sudah pergi ke Iran sana, mau sholat Jumat aja nggak ada sholat Jumat. Tapi nggak sadar juga. أظهر الإسلام أبواب تنالكفر menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran lihtalafi fi sadi muslimin kamahtala Paulus Paulus ya fi fi nasara ya untuk melakukan tipu muslihat dalam rangka merusak agama Islam sebagaimana Paulus melakukan tipu muslihat dalam merusak agama Nasrani kisah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam majmu' fatwa jilid yang ke-35 ayat uh, halaman 150 ya yeah halaman 150 eh daripada jumpa jumpa tahu pentingnya itu 37 jilid pada jilid yang ke-35 fi islah sa'a fil fitnah bainal muslimin hatta qutila uthman berusaha untuk menebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin sampai terbunuh Uthman wa fil mu'minina man yastajibu lil munafiqin dan diantara orang-orang mukmin itu ada yang menyambut dakwahnya orang-orang munafik karena lemah iman semua ya. in dalam hmm. matafrokati rumah. Tetkala umat telah berpecah belah, ibtada' ma'ad fil imamah mina nas wal ismah. Setelah terjadi perpecahan, terbunuhnya Utsman, ya, kemudian Abdullah bin Sabah ini menciptakan kembali pengakuannya bahasanya adanya imamah, ya, mina nas imamah dari Al Quran walismah adanya masalah maksum imam mereka itu maksum tidak berdosa oleh kerana itu kemarin saya dengar beberapa yang lalu saya dengarkan video saya lihat video ini kalau orang awam pasti kena tipu apalagi orang yang kena yang tidak tahu sejarah ya seorang uh, ulama nya syiah uh, berkata ya alimam al-bukhari Bukanlah hadis yang didatangkan al-imam al-Bukhari ini Semua murni dari diri dia Masalah sahih, dia dikatakan sahih Tidak, melainkan dia hanya men men mengikuti Apa yang telah disebutkan imam Ahmad, kata dia Apa yang telah disebutkan al-imam al-Zahabi, katanya Apa yang disebutkan oleh imam ibn Hajar al-Solani, kata Dan lain sebagainya Kan begitu Ini perkataan dia Antum bisa jawab tak ini? Hah? Masa tu tidak tahu? Antum sering ikut kajian Apa yang didatangkan oleh Imam Bukhari Masalah mensuhihkan hadis ini Dia hanya mengambil, mencomot dari Ibn Imam Ahmad Dari Az-Zahabi, dari Ibn Hajar al-Sqalani Antum bisa membatahnya? Tidak bisa kan? Nah, saya sudah bayangkan bagaimanapun orang awam Yang tidak ikut kajian Imam Ahmad duluan dari Imam Bukhari Benar Imam Bukhari duluan dari Az-Zahabi Imam Ahmad uh, Al-Bukhari meninggal Az-Zahabi belum lagi hidup Ibn Hajar juga belum lagi hidup Ya, Bagaimana mungkin Al-Imam Bukhari Mengambil hadis dari Imam Zahabi Lahir pun belum Imam Hajar al-Sekalan, lahir aja belum Karena kebiasaan Orang-orang Syiah memang berbohong Nasib-nasiban menurut dia itu Syukur-syukur yang dengar orang awam Tidak tahu barusan Ya. Sebagaimana orang memakaikan Muhammad bin Abdul Wahhab yang diinginkannya Muhammad bin Al Abdul Wahab Ar-Rustum yang jauh sahaja jauh, jauh hari itu pada abad keempat. Memang khawarij Ya, syukur-syukur yang dengarkan orang awam kata, Memang Orang awam pula semua oleh kerana Muhammad bin Abdul Wahhab yang di itu dikatakan khawarij Pada yang pada asal mualanya diinginkan adalah kawatnya Arustum yang yang meninggal pada yang pada abad keempat dah dulu. Ini ada abad keempat, sedangkan ini pada abad ke-18 hari itu, abad ke-17 lah. Jauh sekali selisihnya. Ya. Nasib-nasiban terkaren ahli pindah ini, syukur-syukur orang awam, orang awam yang dengarkan. Sebejian ketahuan saya bodoh. Ternyata benar. Yang dengar orang awam. Kan begitu. Lalu mulailah muncul ahli ilmu menjelaskannya sehingga sebagian orang taubat. Sebagai terjadi di Maroko, sebagian terjadi di Mesir, dari kanan ahli ilmu yang ter ter terpitnah. Lalu diceritakan kisahnya dan sebagainya. Baru mereka tak ketahui. Dan lain sebagainya. Ya. Makanya pentingnya kita uh, Belajar agama ini seperti ini Kita mengetahui se sejarah kita Mengetahui agama kita ini Agar kita jangan kena tipu Umumnya kan ini karena ditipu Orang-orang yang menipu Dari kerana munafik Dia balut perkataannya itu dengan Yang indah Pandai bersilat lidah Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Yang muria salatu wassalam Dalam hadis ini hmm. Ya, Wa adharu takallum Fi Abubakar wa Umar dan dia pun mulai berbicara tentang Abu Bakar dan Umar. Ya, wasoda fadali kebluwun fi hijal, fi hijal waszul, wa ilm takun kafir dan orang-orang yang hatinya lemah atau bodoh, ya dan memiliki kezaliman yang eh, zalim, ya menerima perkataan tersebut, Mendengarkannya wa ilm takun kafir. Meskipun masalah ini tidak dikafirkan, ya berbicara tentang Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar begini Abu Bakar dan Umar berjina. Falsafah bidat atau tasyiyu alat hia miftah usir dan muncullah Bida'ah tasyiyu yang merupakan kunci kesirikan. Antum kenal? Kenapa dikatakan kunci kesirikan? Enggak ada kesirikan kecuali di koleksi oleh orang-orang Syiah. Dia itu juara satunya itu pembuat kesirikan di dunia ini. Lalu dicomot orang tasawuf. Silih apa yang diambil orang-orang Tasawuf? Membangun kuburan. Berdoa ke kuburan. Itu diambil oleh nenek moyang mereka. Gurunya orang-orang Syiah. Oleh kerana itu antara Syiah dan Tasawuf bagi kepan uh, uh, keping mata logam itu, Sebelahnya Syiah, sebelahnya Tasawuf. Oleh kerana itu orang Tasawuf, sangat bangga dia orang-orang Sufi kalau dikuburkan di masjid. Rasulullah melarang, Dia bangga. Coba pergi ke adanya. Keseburu salam dari sini, ke Maulabah Dari Tanah Karo ya, terus Solatlah di masjid-masjid milik masyarakat Jangan milik pemerintah Pasti di dalam ada kuburan Karena saya sudah ke sana Waktu ke Maulabah Waktu terjadi ke, uh, tsunami di sana Kita solat berhenti untuk solat Kuburan, cari lagi masjid berhenti lagi Kuburan di lagi di dalam Milik pemerintahlah yang tidak ada kuburannya hmm. Bidah yang dibuat hari-hari itu masalah Kesirikan Uh, kuburan ya sumalahmata makkah nasini zanadiqah kemudian tatkala zanadiqah itu memiliki kekuasaan memiliki kemampuan amaru bibina almasyahid mereka perintahkan untuk membangun petilasan-petilasan tugu-tugu peringatan wa ta'til dan membatalkan fungsi masjid Muhtadinah bina hulatu salat Jumaat wal Jamiah illa khalaful maksum. Mereka berdalil bahasanya tidak ada salat jumat dan jamaah kecuali di belakang imam yang maksum dan itu hanya dimiliki orang Syiah. Alusunah tidak ada imam maksumnya. Oleh kerana tu, masjid di Iran tidak boleh memilih alusunah, karena alusunah tidak memiliki imam yang maksum. Laqad Sadaqah <sadikul> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sah dikulmasuk sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah benar dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan Allah La yang tidak yang tidak berbicara atas hawa nya, fahya <tus>, fi etah fi takw fi mahla min kulli munafikin alim lisan tentang kekhawatirannya atas umatnya dari setiap munafik yang pandai bersilat lidah fahadal munafik zindik Abdullah bin <tus>, Sabah inilah dia munafik yang lagi zindik Abdullah bin Sabah Kana Yahudi yuridu yuridus syar'ah Muslimin adalah seorang Yahudi yang menginginkan kejelekan untuk kaum Muslimin. Abu Harith Islam menyifakan menampakkan keislaman dalam bentuk kemunafikan lidusida dinal dinal Muslimin untuk merusak agama Islam. Waktu katakanah munafik dan alim misal. Dan sungguh di orang yang munafik yang pandai bersilat lidah. Oleh kerana itu kita jangan terpengaruh dengan orang yang pandai berbicara. Dalam ceramah-ceramah dan lain sebagainya, pandai merangkai kata. Karena yang penting dari adalah apa yang disampaikannya. Itu yang perlu kita lihat. Apa yang disampaikannya? Bukan pandainya dia merangkai kata. Ini kan bukan pameran membuat puisi dan pantun. Akhwadha Abdullah bin Saba' yakum bijaulatin mukhifa fi ba'da'il bula'da bidalil Islam. Abdullah bin Saba mulai melakukan perjalanan yang meneror di sebagian negeri-negeri Islam, ya. Wayulqi alaihi subhat dan dia melemparkan atas penduduk-penduduk kaum muslimin subhat. Waqad adhar musuk dan dia menampakkan apa? Ahlil ibadah. Dia tampakkan ahlil ibadah. Orang yang beribadah, apa pada zaman sekarang ahlil ibadah itu diangkat diangkat ulama. Berpenampilan ulama, diangkat ulama. Ya. Semualah amar ma'aruf, kau nahi mungkar. Kemudian dia nampakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, wakana yakul, ya. Lalu ini dia datangkan surah dari Al Quran keraguan-raguan. Kerag Dan di antara perkataannya al ajab, miman yezam yezumuan naisa yarje, wajukat dibubiruju imuhammad. Sungguh aneh orang yang mengatakan mengklaim bahawa Isa akan dikembalikan. Sebagaimana akhir al wal Jamaah, Isa akan di akhir zaman muncul. Dan itu adalah masa. Uh, Jihad terakhir ya, jihad kewajiban jihad berhenti setelah Isa membunuh uh, Dajjal. Tadi akhir zaman Isa akan diturunkan. Lalu apa kata uh, Abdullah uh, bin Sabah ini? Wahyukat dibubiriuji Muhammad. Aneh sekali orang yang mengatakan Isa akan dikembalikan, kemudian dia mendustakan bahwasanya Muhammad akan kembali. Artinya apa? Muhammad juga seharusnya kita katakan akan kembali dikembalikan, bukan hanya Isa doang. Nah dia mulai merangkai-rangkai kata. Dengan cara apa? Dia akan pakai logika ini. Kalian percaya Isa dikembalikan sedangkan Isa bukan nabi kalian. Masa nabi kalian yang Muhammad kalian enggak percaya dikembalikan oleh karena oleh orang-orang tasawuf percaya bahasanya Rasulullah itu datang ke Maulid, peringatan Maulid. Oleh karena itu dia katakan apa? Ila hadratin nabil mustofa. Hadrah, hadrah dalam bahasa Arab itu tidak digunakan kecuali kepada orang yang ada di hadapan kita. Hmm. Ini asal-muasalnya Berarti ujung-ujungnya guru-guru besarnya adalah Abdullah bin Sabah Orang Yahudi hmm. Dalilnya hebat, luar biasa Abdullah bin Sabah ini berdalil bahwasanya Rasulullah itu dikembalikan lagi Balik ke muka bumi ini Ya Dalilnya pakai Al-Quran Ayat Al-Qasas Surat Al-Qasas Ayat 85 Innal ladina farada alaika Al-Quran Wahai Muhammad Sesungguhnya Or'ah Sesungguhnya Zat yang telah Memberikanmu Al-Quran Lara duka ilal ma'adik Akan mengembalikanmu ke tempat asalmu Lihat kata dia Ini kan dalil yang menunjukkan Rasulullah itu akan Nabi Muhammad itu Akan kembali balik ke muka bumi Abdullah bin Sabah Berdalil dengan Al-Quran Ini kan mutasyabihat ini Multitafsir di sini terjadi pada laraduka ilama adid. Para ulama berselisih paham di sini. Laraduka ilama adid. ya. Sungguh, dia akan mengembalikanmu ke tempat kau kembali. Para ulama sebagian mengatakan, ke sorga. Tapi Abdullah bin Sahabak memahaminya. Dia pahami. Dia datangkan kerana memiliki kemungkinan-kemungkinan tafsir. Akan dikembalikan lagi kepada kita. Masa kalian tidak percaya? Ya. Isa dikembalikan kalian percaya, padahal bukan Nabi kalian, istilahnya bukan Nabi yang diutus ditusuk kalian. Sedangkan Muhammad kalian tidak percaya dia kembalikan, sedangkan Allah di Al Quran juga akan dikatakan dia akan kembali. Orang-orang yang lemah hatinya menerima subhatnya Abdullah bin Sabah ini. <F> "Fa Muhammadun ahaku birujuk min Isa", oleh kerana itu Muhammad lebih berhak kembali daripada Isa kata dia. Oh benar juga ya kata orang, yang waktu itu diterima subhatnya. Ini wakalaidon. <Fat> Abdullah bin Sawajjo mengatakan, Inna hukana, Inna hukana alf nabi. Sesungguhnya nabi itu ada seribu. Ya, wa likul nabiin wasi. Setiap nabi itu ada orang yang diwasiatinya sebelum dia meninggal. Ya, wa Muhammad khawatim nabiin dan Muhammad itu adalah akhir nabi, nabi yang terakhir. Wa Aliun khawatim lausia al dia mengatakan dan Ali adalah wasiat yang terakhir, orang yang diwasiat yang terakhir kali, ahli. Dia mengatakan begitu. Faman azlama mimman lam yujis wasiat Rasulullah wa da'a 'ala wasiat Rasulillah dan siapa ke orang yang telah berbuat zalim dan tidak memperbolehkan ya wasiat Rasulullah itu dan melampaui batas atas uh, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya apa adalah Kenapa kalian tidak menjadikan Ali itu sebagai khalifah yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah? Kok kalian pilih Abu Bakar dan Umar? Utsman lagi kalian pilih Khabar Tikral kalian telah melampaui batas, munzolimi Ali Ahlul Bait, kan begitu dia mengatakan Berkaitan dengan Ahlul Bait ثُمَّ أَخْرَدَ يُحَرِّدْ عَلَىٰ وُلَاتٍ أَمُورٍ كَذْبًا وَبُهْتَانًا Kemudian dia mulai menghasut manusia untuk keluar dari pemimpin Ular umur, ya. Utsman bin Affan waktu itu. Fazirah makannak Utsman, jamaah um ambual dan biqoirah. Lalu dia mengatakan Utsman telah mengumpulkan harta tanpa hak, korupsi ini berarti, ya. Wa walakaribu dan dia meletakkan kerabat-kerabatnya sebagai pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat nepotisme berarti istilah kita. Ini kan ajaran Abdullah bin Sabah ini. Sebagaimana pemimpin terdahulu dari negeri kita itu dijatuhkan gara-gara itu, dan sekarang kadangnya lebih parah dari keadaan dulu. Ya, sipulan uh, pemimpin terdahulu dari negeri kita ini katanya korupsi, nepotisme kan begitu. Sekarang siapa yang kagak korupsi? Semuanya, bolak-balik. Uh, apa namanya? Uh, lembaga korupsi kita itu pun saya rasa capek sekali itu nangkapi orang ya kerjanya. Hmm. Ini, ini kan manis ini ya. Dia nampak ker dia ahli ibadah, dia datangkan dari al-Quran dan dia mengatakan cinta kepada Ali dan mereka telah menzalimi. Ini kan hal-hal yang membuat orang ya mengikuti perkataannya. Ya. Supaya kita tahu begini juga lah alim bidah itu. Maka alim bidah sering mengatakan uh, apa namanya yang baru saya dengar ya tentang tujuh hari, lima hari, satu hari, tiga hari, tujuh hari dalan sebagainya itu tentang kematian dia pakai dalil dari sunnah bahwasanya yang sunnah itu adalah uh, uh, tetanggalah yang menyiapkan makanan untuk orang yang meninggal, kan begitu? lalu dia pakai kaidahnya Abdullah bin Sabah ini, apa itu? apa susahnya? Apa, apa apa apa katanya? apa salahnya juga kalau tuan rumah menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang kan itu baik juga itu, kata dia. Sedekah kata dia, sedekah Kan nanti bermanfaat untuk mayat Sedekah, siapa enggak cinta kalau dibilang Bermanfaat untuk mayat, siapa yang enggak cinta pada keluarganya Orang-orang yang lemah imannya itu Oh iya juga ya Saya cinta kepada keluarga saya Dia meniru supaya tenanglah arwahnya Supaya dia masuk sorga, ialah kita keluarkan Untuk sedekah lah itu sedekah Kan begitu dia asalnya ini Kan begitu Ini dia bentuk pendalilannya keliru tetapi kata-kata yang manis itu yang membuat orang tertipu klepek-klepek dibuatnya Sama saja, Ya Abdullah bin Saba pun mengatakan seperti itu. Enggak ada bedanya dahulu dan sekarang ini. Metode pendalilannya kita tahu metode pendalilannya Abdullah bin Saba. Uwanna lalu ilahfiridale kami nak albatil dan dia mendatangkan perkataan-perkataan yang sangat banyak yang batil. Uwanna Alian ahaku bila khilafaminhu bahasanya Ali lebih berhak menjadi khilafah dari Utsman. Sumbamarul khala'iyallati syakkalah min awal ghadir nasi biman samiulahu lalu dia perintahkan benih-benih yang dia bentuk dari manusia-manusia yang rusak yang mendengarnya yang taat kepadanya ditaruh untuk melalui melakukan pergerakan. Ya bagaimana kondisi pada zaman ini ya wan nasat melakukan aktivitas-aktivitas yang merusak keamanan yang membuat guncang pemerintahan wa taqnu ala uladil wa ulah bil ibasil amr bil dan mencelah pemimpin-pemimpin dengan pakaian amar makruf nahi munkar kan begitu disebutkan kejelekan-kejelekannya dan segala macam begini untuk dalam rangka Islam dan lain sebagainya semua hanya atas nama Islam Abdullah bin Saba' pun atas nama Islam ini atas nama Ali lagi Sebagai menantu dan juga sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dalam rangka apa lihat tamilun nasileh agar manusia itu condong kepada dia wa ilmam yadun nasileh dan di agar manusia itu juga condong pada apa yang dia seru manusia kepadanya. Watarasulufi ma baynahum watbitonni alalaimah dan mereka pun saling mengirimkan surat kepada sesama mereka untuk melakukan celah antara umat sekarang ini seperti medsoslah. Kelompok-kelompok yang berubah untuk berita-berita berita hoaks Kan begitu Sudah ada pada zaman Abdullah bin Sabah ya? Maka kalau kita buka sejarah Ada contoh mereka ini Siapa itu? Kita lihat seperti ini Yang menyebarkan hoaks Siapa? Ini Abdullah bin Sabah dan pengikutnya Maka barang siapa yang melakukannya? Maka inilah guru besar mereka itu Tapi kan manusia enggak belajar enggak tahu dia ini Wa khairi taliq Hatta hayaul ajuah dari huruf ala Amirul Mu'minin Utsman bin Affan sampai mereka siapkan ya, ya uh, mereka itu mendapatkan cuaca untuk memberontak kepada Amirul Mu'minin dia lihat pas waktunya kapan, tak manusia sudah mulai itu condong kepada dia dan mengikuti apa yang mereka inginkan, ya kan sudah merasa kokoh mulalah mereka memberontak, sudah fa kharaju alaihi wa qataluhu dan mereka pun memberontak dan membunuh Utsman sabira dalam keadaan sabar wa muhtasiban dan orang yang mendapatkan pahala mazluman dizulimi radhiyallahu anhu wa radu an Tapi mereka lupa masalah zalim ini enggak selesai di dunia akan selesai nanti di akhirat mereka semua tuakan akan binasa wa kana al guda wa kanu ala dan sungguh al Uthman berada di atas kebenaran dan mereka semua berada dalam kesesatan fa ka'ab ibn uzrah qala lihat ini hadis ini ya untuk membantah oleh bidah oleh kerana itu salah satu ketakutan orang-orang rafidah dan lain sebagainya kan mereka mencela hadis-hadis itu kenapa karena hadis-hadis itu menghancurkan mereka lihat hadis ini dari ka'ab ibn Ujrah. dia berkata dzakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnata fa qarrabha rasulullah menyebutkan fitnah dan dia mengatakan waktunya sudah dekat Famarra rajulun muqanni'un ra'sa. Lalu seorang laki-laki datang sambil bertutup kepala, ditutupnya kepalanya, ya. Diselempangkan tutup kepalanya itu yang ini kemarin ini selempangkan artinya ditutup kepalanya. Kemudian, faqala Rasulullah sallallahu Lalu Rasulullah menunjuk orang yang datang bertutup kepala ini, hadha yawma'idhin al-huda. Sesungguhnya orang ini pada waktu fitnah itu keluar nanti berada di atas kebenaran ya famarrua kemudian fawasatu fa'akhtu bidaq'i usman lalu saya melompat kata dia karena diarahkan ke Rasulullah kepada orang yang bertutup kepala itu dan saya lompat dan mengenai tangan ini ototnya usman ya sumastaqbaltu Rasulullah fakultu lalu saya aku menghadap Rasulullah balik lalu aku berkata kata dia hadah ini Apakah kamu mengatakan yang mendapatkan yang kau arahkan yang kau katakan barusan yang pada waktu itu yang berada di atas kebenaran adalah ini sambil dia menunjuk Utsman ini orangnya maka apa kata Rasulullah Nama Hadr Inilah orangnya lihat ini Wahyu men Utsman berada di atas kebenaran mereka bunuh semua mereka bunuh mereka tumpahkan dari sini kita mengetahui la tasubu ashabi janganlah kalian mencela sahabat Kisah-kisah seperti ini kan mereka tidak tahu ini Tidak menarik bagi mereka Karena merontokkan apa yang ada pada diri mereka Dan kita mempelajarinya ini Agar kelak jangan menjadi musuh sahabat di akhirat Sahabat sudah dijamin masuk sorga Lalu kita ingin masuk sorga dengan menzalimi para sahabat Nabi SAW Tidak mungkin Dunia akan kita tinggalkan Cepat atau lambat Mereka pun akan meninggalkan dunia ini apa yang mereka kumpulkan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya Mereka akan tinggalkan semua itu Dan menghadap Allah Rabbul Alamin Dengan membawa Segenap permasalahan yang ada pada diri mereka Maka pantaslah Allah berfirman Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nabak yang terakhir Ya laytan ikunti roba Duhai jika sadai jaku dunia Tanah yang tidak dimintai pertanggungjawaban Sudah menyesal, tidak ada lagi gunanya Sekarang hadapilah Pemilik sorga dan neraka Kan begitu bersyukurlah kita ini dari awal saya sebutkan kita diberikan taufik untuk menuntut ilmu. Karena kita tak akan mengetahui kebenar dengan kecuali dengan menuntut ilmu, tetapi dengan cara yang benar dan kitab yang benar dan lain sebagainya. Saya rasa kita cukupkan untuk sekarang ini, ya, insyaallah akan kita lanjutkan kembali e, minggu depan ini senilai taat. Bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin yang zalim? Sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hal seperti itu. Wain akhadha malak wa indar bazhara meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, sabarlah. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Rasulullah di telaga. Karena enggak mungkin seluruh apa yang kita inginkan kita dapatkan di dunia ini, enggak mungkin. Ya namun yang saya perhatikan adalah orang-orang yang melakukan mengganggu stabilitas keamanan, mengganggu pemerintahan itu atas nama Islam, ya. Saya melihat mereka ingin mendapatkan semuanya di dunia. Bukan yang terpenting adalah kita meninggal dan kebenaran itu telah tersebar. Bukan itu bukan itu bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah kita meninggal berada di atas kebenaran itu. Bukan yang terpenting kita meninggal bahwasanya. Syariat Islam ditegakkan bukan itu Tetapi yang terpenting adalah kita meninggal Syariat Islam itu kita amalkan Menyimpan untuk diri kita dan keluarga Ya Harus dipahami seperti itu Dan kita ingat kunci ini ya Agar jangan pula terjun ke jalanan sana Nanti orang-orang uh, yang mau Berobat rumah sakit dan lain sebagainya Kalian hadapi di akhirat Kan begitu Kullukum ro'in wa kullukum asbulun an ra'iyatihin Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai terhadap, terhadap uh, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Pertanyaan saya, presiden itu kalian pimpin atau tunggal? Enggaklah. Keluarga kita yang jadi, kita yang pimpinnya di keluarga. Untuk apa kita ngurusin kerjaan presiden? Nanti di akhirat saya dia sudah pusing luar biasa itu dituntut oleh 250 juta orang. Tidak enak jadi pemimpin, Saya mau menjadi pemimpin silakanlah. Nanti hadapilah penduduk penduduknya itu sampai 300 juta ya kan Dituntutlah selesainya Ngapain pula lama-lama di akhirat saya, sorga hmm, gitu. Lalu saya heran, untuk apa kita ngurusi kerjaan Orang lain kerjaan kita pun tak beres Keluarga kita pun banyak tak sorat, dia tak berjilbab dan lain sebagainya kesirikan melangka keluar uh, biasa budaya uh, budaya diutamakan dari agama bagus itu diuruskan dan memang itu nanti kelak akan ditanya kulukum ra'in wa kulukum masulun an roiyati setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin namanya pemimpin pemimpin itu adalah membawa ada pembawahannya masa kita membawahi presiden kan enggak berarti presiden nanti kita enggak akan ditanya. Kadang negara ni kita akan enggak ditanya di kuburannya ditanya cuma tiga manrobok man nabiyo Man nabiyo man enggak ditanya wa madaulatu apa negerimu wa man rois jumur dan siapa presiden enggak ada ditanya itu maka kenapa kita menyebutkan urusi hal-hal yang enggak akan kita ditanya di umil akhir keluarganya sendiri barangkali berlepotan di rumah ada yang enggak solat dan segala macam itu dibiarkan lalu diurusi dengan dalam rangka menegakkan Islam Islam harus tegak dulu di rumah masing-masing. Nah, harus sabar. Uh, tiga abad pertama dikatakan salaf dan seterusnya khalaf, ini bagaimana penjelasannya tiga abad pertama itu adalah salaf khairun nasiqarni, summa ladinya lunahum summa ladinya lunahum, dan riwayat yang lain summa ladinya lunahum, berarti empat abad kan begitu, generasi setelahnya dikatakan khalaf, orang yang datang setelah salaf, tetapi orang yang mengikuti salaf dalam pemahaman tetap dikatakan, disandarkan kepada dia itu adalah salaf ya salaf yang khalaf salaf yang datang belakangan. Jadi, ya, mereka memahami mengikuti metodenya mereka beragama. Akidahnya akidah mereka, kita sahabat. Tidak dikatakan salaf. Disandarkan nisbah namanya salafi, orang yang mengikuti generasi salaf. Setelah mereka namanya ada memang setelah 4 abad itu namanya khalaf, berarti pada abad kelima khalaf, orang yang datang-datang orang yang datang kemudian artinya, ya. Di antara khalaf itu ada dinamai salaf dari sisi pemahaman, bukan salaf dari sisi badan. Kalau di sisi badan kita bukan salap namanya ini Kita orang sekarang Kan gak ada reinkarnasi dalam Islam kan gitu. Berarti apa supaya kita bisa bersandar dengan dia dengan salap itu? Pemahamannya Karena persatuan itu adalah persatuan pemahaman Harus ingat itu Yang namanya persatuan adalah persatuan pemahaman Bukan persatuan badan Kalau persatuan badan Kita tentu gak bersatu dengan sahabat Bukan Ka'ib bin masuk mengatakan antal jamaah wa in kunta wahdah engkau adalah jamaah meskipun kau sendirian. Jamaah apa ini? Kita sendirian. Jamaah Muhammad lah. Jamaah Muhammad apa ini dipahami sahabat? Maka begitulah kita beragama, maka kita pun dimasukkan ke kelompoknya sahabat itu. Kalau tidak hadis perpecahan umat yang 373 golongan itu enggak teramalkan. Ya? Ma'ana al-yawma aswa Kan itu cuma dikatakan. Siapa yang aku yang ber siapa yang selamat itu adalah orang yang siapa yang berakrab beragama di atas sekarang dan para sahabatku. Kalau dipahami hanya itu saja, selebihnya kita ini kenapa semua, sesat semua berarti. Enggak, kita ikuti kalau kita beribadah dan beragama sebagaimana para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersama golongan mereka. Karena persatuan adalah persatuan pemahaman, bukan persatuan kelompok atau persatuan badan gitu. Persatuan badan ada masanya, organisasi ormas kan ada masanya. Nah itu harus dipahami dalam masalah ini Apakah boleh menggabungkan hukum Islam dan aturan di Indonesia dalam masalah harta, uh, waris Di mana dalam aturan Indonesia Harta suami istri adalah harta bersama Apabila suami mati maka 50% adalah hak istri Kemudian yang 50% lagi dibagi dengan hukum Islam Apakah seperti diperbolehkan Saya rasa enggak seperti ini ya Ya harta di pengadilan juga enggak enggak seperti itu Diperkirakan itu. ya Bukan 50-50 langsung dibagi, enggak. Lihat juga apakah istrinya itu bekerja atau tidak. Saya rasa enggak seperti ini. ya Sampai nanti jelas ya. Saya juga kurang jelas apakah di Indonesia ini. Kalau suami bekerja istri enggak. Lalu uh, terjadi apa. Dipisah langsung. 50-50. Ini kezoliman. Dan lain sebagainya. Dan kenapa mesti harus uh, apa ke pengadilan. Kalau kita mengerti ilmu waris atau kita carilah apa namanya ahli waris yang yang paham masalah ilmu waris ini suruh mereka membaginya. Lalu wanita lihat kondisinya, laki-laki pun begitu. Karena harta wanita harta wanita, harta laki-laki sebagiannya ada milik wanita istrinya. Hak kepemilikan itu ada dalam Islam. Maka wanita jangan menuntut kalau bukan miliknya dia memiliki hak waris tetapi jangan dibelah 50 dulu dia dulu dia, dari situ harta apa yang dia miliki diperkirakan saja dia dulu ya enggak secara mutlak kalau secara mutlak itu enggak bisa Kezoliman namanya namun kalau seandainya dipaksa dan harus sebagainya wa in akhada mala wa indarab zahih ini hadisnya ya maka ditaati ya kalau memang terjadi pemaksaan meskipun pada zaman sekarang enggak ada pemaksaan Justru non-kafir yang memakai hukum ahli waris ini untuk mendapatkan haknya. Karena asalnya orang-orang Batak, orang-orang ya Sumatera Utara Batak istilahnya, ya, perempuan yang tidak dapat ahli waris, perempuan tidak dapat waris, itu laki-laki doang luar suku. Setelah uh, mereka menggugat ke pengadilan, memakai hukum Islam ini, begitu dia. Bersyukurnya mereka. Tetapi tetap saja Islam, aturan Islam, dia tidak pakai. Dipakainya yang cocok sama dia. Hukum Islam yang kita pakai. Hukum Indonesia tadi ya, hukum Islam. Karena kenapa? Sesuai, dapat harta. Ya enggak-enggak, begitu. Karena sesuai dengan mereka saja. Masalah harta ini harus perhatikan ya. Perempuan, oleh itu laki-laki jangan mengatakan harta istri saya juga milik saya. Enggak, harta milik dia lah. Kan begitu. Kemudian si istri jangan mengatakan apa yang dimiliki oleh suami saya. Mula dari harta warisan dari keluarganya sana dan dan sebagainya dan segala macam yang merampas milik suami saya. Ketika saya menikah dengan dia, berarti juga milik saya. Keliru juga itu. Yang benar adalah dia dapat hak waris dari suaminya, bukan berarti itu miliknya. Enggak. Hanya mewarisi. Bagaimana penuntut ilmu? Sebagai penutur ilmu yang masih awam, pemula, ya, bagaimana cara kami menutur ilmu agar terhindar dari subhat? Yang pertama, jangan sibukkan diri muat mencari ilmu di internet atau malah berdebat di internet. Yang kedua berdoa atau yang awalnya berdoa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditunjuki ilmu yang lurus. Ya, Allah ma'ani aladzikir kawasukri khusnnya ibadatika. Baiknya peribadatan itu hanya dengan cara ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan cara seperti ini, antum dari mana tahu ada kajian-kajian dan tentu adanya dengan Teman dan lain sebagainya Dan itu kan atas dasar hidayah Manusia kan berinteraksi Kemudian jangan ambil ilmu dari internet Kalau kita enggak kokoh Maka orang-orang awam Jangan sibukkan diri berdebat Hatta orang-orang yang sudah menuntut ilmu besar enggak mau berdebat Enggak semuanya orang berdebat Oleh karena itu Ustaz-ustaz besar enggak mau ber berdialog Dengan Idrus Ramli Ustaz Idrus Ramli Nanti dia populer Kepopulerannya itu Membuat orang Condong kepada dia Maka Maka Jarang orang mahu itu Dan lain sebagainya Tidak boleh berdebat dan lain sebagainya Maka jangan sibukkan berdebat Sibukkan belajar dan lain sebagainya Tanyakan kitab-kitab yang bermanfaat Kajian-kajian yang bermanfaat dan lain sebagainya Kajian bermanfaat itu adalah Kajian yang tidak disukai hawa nafsu Ya enggak ada. Pertama jarang lak-lak Yang kedua duduk lama seperti ini Ya Kemudian Yang menyampaikan Apa namanya Eee uh, terkadang suaranya enggak terkontrol. Ya. Begitu artinya bukan mesti seperti itu ya. Ya kita perhatikan juga asatidz yang lain begitu uh, serius menyampaikan ilmu yang mereka sampaikan dan lain sebagainya. Uh, kemudian uh, sering disebutkan qala Allah wa qala Rasulullah disebutkan para sahabat disebutkan kitab-kitab dan lain sebagainya. Itu caranya ciri-ciri uh, kajian yang bermanfaat. Nah, disebutkan hadis hadis ini hadisnya sahih dan lazim disebutkan para ulama yang mensahihkannya. Ya, menyebutkan kitab-kitab yang bermanfaat itu ciri-ciri kajian yang bermanfaat membahas kitab oleh karena Tuan itu antum ada dapat enggak orang-orang pergerakan membahas kitab mana ada kajian membahas kitab enggak ada hatta yang casingnya sama sahih bukhari janya. kemudian ada kajian segala macam enggak ada yang ada bagaimana pergerakan mengurusi politik Indonesia dan lain sebagainya hanya itu saja ya kita yang sibuk menyebutkan untuk mengijinki kajiannya adalah kajian-kajian yang diisi oleh teman-teman yang lain, membahas kitab dan lain sebagainya, mengajak kepada Allah dan Rasulnya, bukan diajak kepada panati kepada orang ter tertentu dan sifatnya bebas. Mau ikut sila kan, juga tidak ada masalah. Oleh kerana saya katakan dua orang pun yang hadir di sini akan saya sampaikan. Karena kita tidak mencari masa. Entah apa masa. Karena persatuan kita persatuan pemahaman bukan badan. Dapat hidayah Alhamdulillah Enggak pun kita berdoa supaya dia dapat hidayah Terakhir Jangan tambah lagi Apakah diperbolehkan jika seorang yang pensiun dari bank Menggunakan uang pesangonnya untuk membayar hutangnya dan menjadikan pesawat tersebut sebagai modal usaha untuk menafkahi keluarga dikarenakan dia tidak memiliki konsepannya ini, ini harus uh, diapakan dulu ya maksudnya saya rasa setiap uh, uh, pekerja itu setahu saya ya enggak barangkali ada yang apa ada yang pemotongan untuk persiapan pensiun dari sebagian gajinya itu dipotong sekian persen ya untuk persiapan pensiun enggak seperti itu ya enggak yang yang bekerja di bank dia umumnya a, atau apalah ya di tempat-tempat apa tidak dipotong gajinya Untuk simpanan pensiun, tidak Saya tidak tahu masalah ini Kalau memang dari uh, ada potongan Berarti kan itu uang dia don't. Orang dia dah hmm. Dan ini adalah milik dia Dan ini adalah milik dia Kerjanya di bank Itu yang haram hmm. Dan kemudian hasilnya kan milik dia Bukan dia ambil punya orang Beda dengan uang korupsi, itu uang orang diambil Bukan hasil kerjanya Hmm. Oleh karena itu uang seperti itu tidak boleh digunakan untuk masjid. Adapun uang dari bang boleh digunakan untuk membangun masjid. Sebagian fadl para ulama. Jadi boleh dia digunakan untuk usaha. Wallahu aalam. Hmm. Nah, uang yang dia dapatkan dari bang boleh digunakan untuk usaha. Untuk membangun masjid saja diperbolehkan, apalagi untuk apa lagi untuk usaha. Kemudian dia sudah keluar dari situ dan dia bertobat alhamdulillah. Dan masalah seperti ini ya. Uh, itu adalah uang dia Hasil dia kerja Beda dengan Kalau dia sifatnya Misalnya mencuri Atau korupsi Itu kan bukan uang dia Dia mendapatkan Dengan cara tidak hak Ini dia kerja Di situ Lembaganya saja Yang terharam Seperti perbankan Dan lain sebagainya Kerana riba Di situ Tetapi itulah hasil kerjanya Nah Wallahu ta'ala Baik kita lanjutkan InsyaAllah minggu depan Subhanahu wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank <laughs> you.